Vagy vágjak vagy az egyik közepébe. Ma a 2016. január 5 ötödike van és ked 4 perc múlva lesz reggel ez a kéfeyanci minden, amit az aznapról tudni kell hogy érdemes a háborúk és fiala jános műsora utóbiem volnék. Én egy műsor kreátor vagyok. Ön pedig egy hallgató. Konkrétan ki 0670 93995 és 070 93996. Közösségünk egy hasznos tagja, akinek jogában áll hallgatni. És ha már közösségünk egy hasznos tagjáról bozzó, akinek jogában áll hallgatni, akkor amikor az ember más házattájékán söpröget, micsoda ki valójában mindig a saját ház, házatájékán söpröget. Az ember képtele arra, hogy más házatáján söprögesen, mint ahogy nem tud belegondolni más helyzetébe Kabai Kamai Buda, ha nem tévedek a hang alapján, a tévedés kockázatát természetesen fenntartom, tagja egy olyan Facebook közösségnek, amelynek létrejöttéhez az én műsorom szolgáltatott apropót, és amely nagyjából azon a színvonalon működik, mint az összes fórum, amely a személyemmel vagy a műsorommal volt kapcsolatos. Nagyjából arra való, mint amikor az ember Mike Tyson-t legyőzi, Mike Tyson távolétében. Hogy mi szüksége van ennek a közösségnek arra, hogy egymás melegítsék, most éppen a hidegben, de nincs mindig hideg, nem tudom. És csak nagyon mérsékelten érdekel. Azzal együtt, hogy decemberben viszonylag aktív voltam ezen a fórumon, köszönet, házének, aki ezt lehetővé tette, mert ugye engedély engedékel, hogy az ember oda bemenjen, mert volt ott egy e, -E. sok egyebek mellett egy e-e monogramos hölgy, aki érdeklődött, hogy a karácsonyi ízét végül is valaki nyerte, és aztán másodpercek alatt kiderült, hogy neki súlyos sérelmei vannak, mert évekkel ezelőtt valamit nyert, amit nem kapott meg, de most hirtelen rájött évekkel később, hogy ez neki hiányzik és olyan hangulatot keltett, és olyan szagot azon a fórumon, amit én akkor se bírok, ha egyébként igaza volna neki. Minden megpróbáltam megszólítani a közösségem belül, és a közösségem kívül is, és nem sikerült, így különböző szöveges üzenetekkel bombáztam, amelyeknek egy részét talán olvashatják. Én a saját bejegyzéseim egy részét töröltem, mert... Én légibombázást hajtottam végre, úgy gondoltam, hogy a romok eltakarítása is rám vár. Az utolsó csapa pohárban az volt, amikor megtaláltam e, -E egyik e-mailjét december elejéről, amiben jelzi, hogy valakit... Nem saját magát, talán egy rokont és annak hozzátartozóját benevezni a karácsony ízébe. Ott kiderült, hogy ő már korábban is e velem, meghagyta a, a telefonszámát, én felhívtam. A telefon úgy tűnt, hogy nem érte különsebben meglepetésszerűen. Én pusztító erejűnek szántam azt a telefont, amely mérsékelten lett így pusztító erejű, mert hogy egy formátlan teste lehet, amely befogadja ezeket a bombákat, aztán kilöki magából. Igenesetre azt kérdeztem tőle, hogy eddig csak félérthető magatartását, mivel magyarázza, az, követően, hogy kiderül, hogy maga is részt vett volna abban a játékban, amelyet egyébként súlyos kritikával illetett. Napokkal, illetőleg hetekkel, később. a magam kéretlen módjá meg is írtam ebben a Facebook közösségben, amely hát nem állítanám, hogy osztatlan sikert aratott, amely nem is nagyon foglalkoztatott mert maga a siker nem érdekelte, hanem arra próbáltam rávilágítani, hogy e editet mi motiválja, de hát ez sem nagyon érdekelte az ott levőket. És csak azért mondom, mert uh, eszembe jutott a KGB, ha így hívják, aki az e imént telefonált, és aki maga is tagérnek a Facebook közösségnek. Van ennek a Facebook közösségnek egy ilyen koordinátora, vagy nem tudom, hogy mondják, aki legutóbb elküldte nekem azt a légypapírt, amin azok szerepelnek, akik fennakadtak uh, az ő szűrőjén, és akik nagyjából megegyeznek ugyanazokkal, akik egyébként a műsoromból is különböző okok miatt ki lettek tiltva, legtöbb a fényképükkel nem találkoztam. 79.395 és 80.79.396-ig már a négy perccel 48 után. Az Budapest 9-ig kerül a Soros Sári út. Íme az oszlop, hol nemzet sűjedel szégyenében. Jön a fővárosi önkormányzat teherautója, vele a melósok és egyszerében hirdető oszlop lóga a levegőben. Valakinek év felemelik és elszállítják a magántulajdonát, és a minden jól megy, már pedig higgyük el, minden jól fog menni akkor az illető mind a 761 darab 600 milliós összértékű oszlopa lógni fog. Olvasható abban az írásban tehát, amely nagyjából egy órája jelnek az interneten. Folytatom. Amíg szakszerűen be nem helyezik a teherautóba, irány a történelem sülyesztője. Ne meg senkit, hogy az illető történetesen Simicska Lajosnak hívják, aki úgy összevesztett a rendszer működtetőjével, hogy tavaly az elképzelhető legnagyobb nyilvánosság előtt legészte, leügynöközte majd elment szánkozni. Ez az oszlopháborús történet nem csak őt, és az üzletét fenyegeti sőt, aki kicsit is ismeri a nert, ami egyébként már úgy íródik, hogy mindenki számára egyértelmű kelljen, hogy legyen, hogy a NER nem más, mint a nemzeti együttműködés rendszere. Pontosan tudja, ez hadüzenet. Mindannyiunknak mihez tartásunk véget? A Bahíroszlopok ügye tehát arról szól, hogy míg a főváros jogszerűen intézkedik, addig Simicskáik cége törvényt sért. Írta a Dubajozó Habonyárpád lapja a Dubajozó Simicska Lajos hirdető oszlopairól markánsan eligazítva az olvasót a jogállamiság helyes értelmezéséről. Ha nem értenek mindent pontosan, akkor segítek önöknek. Nemrégen egy fotót tettek közzé, amely egy drága dubai szállodának az emberét mutatta egy táblával, amire rá volt írva Habony Árpád neve. Ilyen emberek szokták várni a vendégeket repülőtereken. És nemrégen az interneten megjelent egy fénykép, amely szerint a Lajos is nemrégen, még Dubajban nyaralt, telelt megfelelő részt aláhuzandó. Helyes értelmezése a jogállamiságnak az, hogy egy 10 éve 25 évre kötött szerződést olyan alaposokkal mondanak fel, hogy felmerül a jó erkölcsbeütközés miatt is semmiség, és hát a legszebb, hogy a főváros a lehető legrövidebb időn belül képes legyen a jelenleginél hatékonyabban fellépni a közteletek, jogszerű használata, valamint az önkármányzati érdekek érvényesítés érdekében. Sivicska hirdető oszlopai tehát 10 év után, Elkezdtek a jó erkölcsbe ütközni, kiderült róluk, hogy úgy jogszerűtlenek, ahogy vannak, és mint ilyenek akadályozták a fővárosra a jogszerű használatban. Az ügy olyannyira kiemelten fontos VIP ügyé vált, hogy karácsony előttre külön összehívták a közgyűlést, ahol egyetlen napi rendi pont volt S. Lajos polgártás megleckéztetése. Dacára annak, hogy Simicskáig novemberi fellebbezése miatt január 11-én bírósági tárgyalás lett volna hivatott tisztázni a helyzetet. Az, önkor, az önkényes önkormányzati lépések miatti jogi vita kell is közepén egyszer csak megszólult két abszolút nem illetékes is, írja XY, aki vagy férfi vagy nő. Egyrészt Kocsis Máti önkormányzati és rendészeti tanácsnok, aki szerint a Mahír őrzővédő cége akár elveszítheti a tevékenységére vonatkozó engedélyét is, holott eddig nem tudtuk, hogy ő rendelkezhet privát cégek felett, másrészt Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, aki megállapította, hogy a főváros között polgári jogi vita van, amelybe a kormány nem avatkozik bele, de a dialaktika jegyében azért közölte idézem: ha szükségük van a korhatalom segítségére, a mahír hirdetőoszlopainak elszállításához, akkor a rendőrség megadja a támogatást, majd később a rendőrség által is biztosított munkálatok akadályozása már belbiztonsági kérdés. Még az is lehet, hogy mindez teljesen jogszerű. Sok minden jogszerű, amivel nem kell élni, sőt. Könnyen lehet, hogy a hatalom formális a jogszerű fellépéseinek száma még szigorú checks and balances esetén is végtelen, de számosokból nem él velük. Ettől élhető egy demokrácia, már ha nem illiberális. Az immár a fővárosban is, immár a fővárosban is teret nyert Putyini modell azonban jogot alkot és tipor, önkényeskedik a Pixisből kiesett oligarha védőit belbiztonsági problémáknak nevezi, és az illető magántulajdonát fenyegeti. És ezzel mindannyiunk két jó reggelt. Amikor a belbiztonsági problémákat elvitték, ő nem szólt. Mert nem belbiztonsági probléma. Nyugodjon meg. Még lehet. Nem önön fog múlni. Már a 2016. január 5-e kedvan, 5 perc múlva lesz fél nyolc. Ez a Kéfen Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Kirdető oszlopok mögül ki és előbújva, önökre kacsintva. Két telefonszámot ajánlok figyelmükbe, vagy egyet sem. Végül is. 0670 9300 995 és 0670 9300 996. Szóló is az Elsimorról való cikket felolvasni teljesen fölösleges, mert ami abban a cikkben le van írva, azt ő részleteiben mind ismerhette. Abban egyetlen új novum nincs. Azt az indexről el kéne el szépen megkérdezni, szépen. hogy milyen célból íródott. A A A való információ tavaly decemberi. Még a Kejfei Atsival is beszámoltam és róla. És ő mit mondott -e erre ezzel kapcsolatban? az már az utolsó megszólalása után volt, így aztán azt nem hallhatta a műsorban. Ne azt mondja, hogy ja érti, hanem azt értsen meg, hogy időrendben... Tessék! Ön érti hogy amikor felolvastam ezt az írást, akkor az az illető, aki betelefonált és aki fogta magát és letette a telefont, miért gondolta úgy, hogy lézerkardját Lászlóra húzza ki, és azzal méltó választad arra, amit felolvastam az internetről. Mit? Még mielőtt bekövetkeznének a hírek, felolvasok önöknek valamit, amiben egy tárgyi tévedés van, de arra mindjárt fel is hívom a figyelmüket. És utána majd mondják el nekem a hírek után, hogy abban a nemzeti együttműködés rendszerében, amiben önök élnek önmagukkal, abban hogyan tudnak harmóniát és békét találni. írtam napokkal ezelőtt a tárgyi tévedés, ami szerepel benne hogy az ATV egyenes beszéd című műsorát nem negyed óránként szakítják meg reklámok, hanem talán egyszer, és a végén van még egyszer Aki tehát ebbe szeretett volna belekötni azok alól ezt a gyékész szünyeget most így ünnepélyesen kiúztam. A többivel legyenek szívesek vilatkozni, önök akik közül egy megtalálta Elsimon Lászlót, hogy vele próbálja aduként kiverni azt, amit én a hirdetőoszlopok kapcsán mondtam, az illető szerint Elsimon védelmében. Olvasom. Kognitív diszonancia. Az ATV egyenes beszél stúdiójában négyen elemezgetik a 2015-ös esztendőt. Farkasházi Tivadar, Havas Erik Hajós András és a Házigazda Olga. A trécselés egyik fő témája a bevándorlás. A jelenlevők élesen kikelnek a kormány migráns politikája ellen. A dumálás nagyjából negyed óránként reklámblokkok szakítják meg. Ezekben vissza-visszatérő fix elem az a 30 másodperces kampányvideó, ami a kötelező betelepítési kvótával importált terrorveszédje hívja fel a figyelmet. Minden 12. másodpercben újabb illegális bevándorló érkezik Európába, ellenőrizhetetlenül lépik át a határt, így nem tudjuk kikők és mennyi közöttük az átszázott terrorista. A műsor felvételről nagy. A résztvevőknek lehet, hogy fogalmuk sincs, zárójelben, kérdőjel felkiáltójel zárva, hogy milyen térelválasztó választó elemek között beszélgettek. A szerkesztő. És a reklámfőnök sem tudja? Hajós szerint a beszélgetés sokszor partalan, amit egyebek közt a kognitív diszonanciával magyaráz. A többiek rá sem bakóznak. Nekem valójában nem az a dolga, hogy vitatkozzak önökkel, hanem hogy jelent csak az árbózkosárból... Aztán önök kezdenek valamit az árbuszkosára, a ból való jelentése vagy sem. Az elmúlt időben ezügyben kicsit elvadult a helyzet. De igyekszem reddet vágni. Ebbéletlenül találtam ki azt a műsort, amely december második felében örök létre szenderült a sportlók csatornáján. Egy műsor, amelyben nagyjából 21 percig dumáltam megállás nélkül, azt jó napot. Meg lehetne próbálni ezt itt a rádióban is. Valószínűleg két vagy három órán keresztül nem lehet egyfajtában beszélni, vagy legalábbis egyszer meg lehet próbálni, egy héten talán ötször meg lehet tenni, de hogy egy hónapban húszszor meg lehet tenni, kötve hiszem. A kontár akkor múlt ki, amikor már elkezdett tetszeni az embereknek, de egy terjesztési probléma Amelyel, ha eddig nem állt elő a csatorna, akkor én most nem fogom őket tájékoztatni erről Higgyék azt, hogy a telenségben halt meg mindenki Engem is beleértem Tehát ez a terjesztési probléma vált gátjává Amiről egyébként ebben a műsorban is beszámolt valaki még deszember elején Csak akkor nem tulajdonítottam én és mások ennek nagyobb jelentőséget Ez a műsor azonban 2000. októberétől úgy létezett, mármint a Kéfe hogy számított a hallgatók részvételére. A kontert eleve úgy találtam ki, hogy abban a nézőnek egy szerep jut, oda csak van kettő. Megnézheti, vagy sem. A Kéfe erre a sorsa nem fog jutni. Nem hagyom. antagonisztikusnak tűnő, mert valójában antagonisztikus nem tud lenni. Ha antagonisztikusnak tűnő ellentétbe kerülök mindazokkal, akiknek jelentést küldök, akkor máshol teljesítek majd szolgálatot. Elvégre élek még. Ma Hirdető Oszlop Simon Lászlóval betelefonáló és kognitív disszonancia. Felteltette az önök érdetődését? Ma 2016. január 5-e van KED 9 perccel múlott reggel fél 8 -hoz. A Kéffe minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fiala János két elérhetőségem van 0670, 9300 995 és 0670 9396 ma, 2016. január 5-én kedden, borult ég alatt, minusz 8, minusz 10 fok közepette. Ah! Jó reggél, kívánok, Péter János. A konták kapcsán én végtelenül szomorú vagyok, nekem nagyon tetszett tegnap kapcsolgattam, nem értettem, néztem a tévéműsor, 10 óra be volt írva, aztán mégse jött az ismerős zsart. Szomorú vagyok. Én is szomorú vagyok. Én is szomorú mindenek, vagyok. Mindenek oka van, szerintem, szerintem teljesen kiváló, és nem hiszem, hogy fiala fanatikus lennék, nagyon régen hallgatom, mondom, valami tetszik, valami nem tetszik, szerintem ez teljesen jó volt. Én nagyon sajnálom. Én is nagyon sajnálom. A másik a tori Szóval, amikor, amikor azt mondja ma, és ez igaz egyébként a földbérleti is, ugye az is ilyen simicska kontra kormány történet, ma valaki azt mondja, hogy az a két évvel, három évvel, négy évvel ezelőtti szerződés az nem volt korrekt, meg szabálytalan volt, meg izé, amit amikor megkötöttek ugyanez a társaság, akkor az egész ellenzék, meg mindenki, akinek jó érzése volt, hörgött, hogy hogy lehet ez? ennyire olcsón, hogy lehet ez? pályáltatás nélkül, akkor azt mondta ott, a, ugyanez a sok okos ember, hogy az ott teljesen rendben van, ez így jó, most kitalálják hirtelen, hogy nem jó. Akkor legább azt elvárnám, hogy akik ott akkor ezt aláírták, kezdeményezték, jóvá hagyták, azokat most beresre húzzák. Mondvá... Hát ebben némileg nyitott, aj... némileg nyitott ajtókat döngett, ezek szerint pontosan azt a kejfejancsit nem hallhatta, Amben két ilyen önkormányzati vezetés megszólalt, egészen véletlenül, mert a fővárosi önkormányzat döntését követő napon beszéltem Wintermantel Zsoltával és Ugi Attilával, és mind a kettőjükkel való beszélgetés erről szólt szinte kizárólag. Ugi Attilával egy kerek órán át beszélgettem, tehát másfél órás műsor hangzott el azt követően, hogy ez a döntés született, ahol olyan mennyiségi háttérinformáció hangzott el, hogy annak az értelmezésére magam már teljesen alkalmatlan voltam, mert, mert hát két olyan ember beszélt, aki valami ismeretlen okból Egészen jól emlékezett vissza, és egyáltalán nem voltak uh, uh, álszemérmesek a tekintetben, hogy el akarták volna felejteni. Én ezt most felidéz, nem tudom. Ha a Csalószki tud nekem segíteni, akkor valamelyik nap ezt meg fogom tudni ismételni, és fel fogom erre hívni szíves figyelmüket. Juharos robert el emiatt szeretnék találkozni, de tegnap nem válaszolt az SMS-emre, tegnap előtt még válaszolt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy evel kapcsolatban két beszélgetés is elhangzott a Kejfejáncséban, egész véletlen két olyan önkormányzati vezetővel, aki a 2000-es években ennek a megszavazásában, és aztán évekkel később ennek a megszüntetésében is ott volt a Fővárosi Önkormányzatban. Nagyon sajnálom, hogy nem hallgattam, mert, ezek, mert ez a két úri ember, időnként hallgattam őket ön keresztül, vagy hát az önömi értelmes emberek. Egy de ez, ezt, két ezt, ezt két most két szerintem két... itt hagyjuk is abban, mert én nem ezt. fogom tudni felidézni azt, a, azt, a, azt de az, amilyen drákoi szigorral most érvényt szereznek az akkori döntésnek hozzátéve, hogy amit a jegyzetíró ír, hogy hogy szólal meg Kocsis Máté és Bakondi György, Uh, és hogy ezeknek a hullámait, a nemzeti együttműködés rendszerében nekünk, akik egyébként nem fizettünk be semmilyen hullámfürdőbe, és nem akarnék a képes beszédben elviseljük, ezzel kapcsolatban én tényleg szereptévesztésben vagyok az árbockosárban, ha azt mondom, hogy ez túlmutat azon, mit, amit én egyébként önöknek mondani akarok. Mert nekem az árvozkosárban egyébként nem lenne dolgom azt mondani, hogy ez tűrhetetlen. És ezt nem Simicska Lajos védelmében mondom, hanem úgy egyáltalán. Ez, igen, igen. Szóval ez, ez, ez már annyira, hogy mondjam, ez a leplezetlen, szemérmetlen, amíg a cimbink addig bármit hiába ugat a világ, hogy ez fofátlanság, addig megkapja, amikor a nem cimbink, akkor hirtelen rájövünk hogy hát ez valami hallatlan pofátlanság, hogy ő ezt megkapta, nem is értjük, hogy kaphatta meg, mint hogyha valami teljesen más bolygóról jött emberek adták volna ezeket a lehetőségeket ezeknek az embereknek, akkor látszólag törvénytelenül, mert pár... Bárát... Jó, csak én egy dolgot akarok önnek mondani, aki ennek a műsönök a törzshallgatója ön beszámol arról, hogy önt a felesége megcsalja. Kérdezem gyakran, gyakran, és azt kérdezem öntől, hogy akkor mérél vele, és akkor sóhajt egyet. Abagytam, nincs képes beszéd. Mi egyebek között, de én biztos, abba betegszem bele a szó képletes értelmében, hogy dolgokat említek, és azt, ami egyébként evidens lenne, azt nem tudom megtenni. Ezzel szerintem, amiről mi beszélgetünk, nem lehet együtt élni. Ez Ebben nem lehet, ez fizikai képtelenség. Pszichoszomatikus jeleket mutatunk annak következtében, hogy ezzel mi egyítélünk. Két dolgot lehet ezzel kapcsolatban tenni, háromat. Vagy valamilyen módon megszüntetni fizikailag, vagy, vagy választásilag. Vagy együtt élni vele és nem beszélni, vagy pedig elhagyni azt a teret, ahol az embernek ezzel kapcsolatban permanensen rossz élményei vannak. Mi ezt a hármat egyszerre csináljuk, de ezt a hármat egyszerre csinálni nem lehet. És arra akarom felhívni az önfigyelmét és természetesen a magamét is, hogy gyakorlatilag egy olyan szituációba kerültünk, amit nem lenne szabad folytatni. Tehát meg kéne mindenkinek, dö el kéne dönteni azt, hogy szaharik rá, mi is a 12 nem való, és együtt él vele. Megváltoztatja ilyen vagy olyan módon, vagy elhagyja azt a teret, ahol egyébként ez van, mert a negyedik megoldás az, amit mi csinálunk, de ezt hívják panaszkodásnak. Igen, engem van az a megdöbbentő, hogy, hogy azok után, hogy ilyen hogy mondjam, triviálisan felháborító, és szerintem védhetetlen és megmagyarázhatatlan dolgok történtek az elmúlt 5 fél évben, 2014-ben volt utoljára választás? Igen. Igen. Akkor még mindig ugyanaz az elsőprő eredmény, jó választási, hogy hívják, rendszer, módos, de, de ugyanaz az elsőprő többséget meg tudta kapni az a rendszer, amelyik ilyen dolgokat csinál, és, és akkor nem értem, hogy én megyek szembe a forgalommal. Még egyszer mondom, szembe a forgalommal. értelmesen beszél más műsor számára. a Kejfejancsiban nem beszél értelmesen, hiszen ön ezzel a problémával nem négy és fél éve, hanem minimum eh, hat és fél, hanem hét éve él együtt. Legfeljebb egy ideig reménykedett abban, hogy ez nem így lesz. Én... Külön, mindenki keres magának valamilyen mentséget, hogy ezt tulajdonképpen miért is teszi. Én csak azt tudom önnek mondani, hogyha én összegyűjtök itt 800 ezer telefont, hogy ez tűrhetetlen, azzal sincs mit tenni, mert a tűrhetetlennek egyetlen egy megoldása van, hogy az ember tűrhetővé domborítja. De hogy 800 ezer megállapítjuk, vagy 8 millióan, hogy tűrhetetlen, azzal nem teszünk semmit. 2018-ban. De ez nem, 2000, de ez nem, ez nem 2018 kérdése, és aztán ugyanolyan jól tudja, mint én. És a házasságát majd a házassági évfordulón fogja felbontani, mert valami alkalomra vár az ember. Kutyaszorítóban van ilyen Valahogy az az érzésem, mintha kutyaszorítóba kerültem volna. Nem tegnapról mára. De itt van az ATV. Ez a díszes társaság és a kognitív diszonancia. Az a kognitív diszonancia, amiben a nap 24 órájában és a 768 168 órájában élünk. Legfejebb nem tudatosítjuk magunkban. Én azokkal a beszélgetésekkel, amelyeket önökkel vagy bárkimással beleértve Elsimó Lászlót is folytatok, azokkal mind-mind arra próbálom felhívni a figyelmüket, hogy milyen világban élnek. És ez nem feltétlenül mindig rossz, informálni akarom önöket. Hogyha önök ezeket az információs eszközöket el akarják távolítani, egyszerűbb, ha nem hallgatnak. Elsimó László ebből a szempontból ugyanolyan hirdető oszlop, mint Péter János. Nincs közöttük különbség. ami a tájékoztatást illetni. Sőt, elsimol László egy elsődleges hírforrás, Péter János és önök pedig általában másodlagos hírforrások szoktak lenni, ami egyébként nem a hierarchiában való másodlagos szerep. De elő a farbával, barátaim, hogyan tudnak önök együtt élni önmagukkal ebben a világban? tudják azt a képtelenséget, tehát mit kezdenek azzal a képtelenséggel, majd amikor lesz ismét ridikül, vagy amikor lesz ismét szeretem Magyarország, és ott ez egyik csapatkapitány a Csiszár Jenő lesz, a másik pedig Jakub Csak Gabriella. Gabriela. Ezt a kognitív diszonanciát, amit egyébként Csiszár Jenőnek és Jakub Csak Gabriellának kellene feloldania egymással, ezt önök, mint harmadik személy, hogy fogják megoldani? Hogy fognak önök szolidaritást vállalni azokkal a hirdető amelyek egyébként egy korábban gyűlölt személyhez kapcsolódnak, és a közgép sorompójához odabilincselt bilincselt elempéseknek most nem éppen ezekhez a hirdető oszlopokhoz kéne bilincselniük magukat. És ha igen, akkor. És ha nem, akkor. És amikor Hajós András, Farkasházi Tivadar, Havas Henrik, arról beszélgetnek, hogy kámán Olgával, és közben megy a kormány propaganda. Azt vajon hogyan egyeztetik össze a felek? Erre a zsebemre ütök, jól jön, arra a zsebemre ütök, abban meg kijön a véleményem. Ez is megoldható, ha az ember beszél róla. Akkor ott van az a szituáció, hogy önök eldöntik. Elfogadják-e vagy sem? De szótlanul Reagálatlanul hagyni, nem? Figyelek! Van egy pár téma, amiben megnyilvánulhatnak, és akkor még egy szót sejtettünk arról, hogy ez a város, ez a metropolis, hogyan hal meg 5 centi hó alatt. Hogy egy városvezetésnek kellene most lemondani. Annak következtében, ami történt. Amit elmagyarázni lehet, csak éppen senkinek se a magyarázatra volna szüksége. 0670 9300 és 0670 9300 996. Figyelek, ha Vagyok, és uh, Hát igazából szeretnék hozzászólni, hogy mennyire furcsa egy élni ez a diszonanciával, amit így az ember megél minden nap. Ez egy másik témát uh, volna beszélni? Igen. Uh, december 28-dik, szerintem nem, nem tudom tennap volna szó a műsorban, december 28 a volt. Uh, Foglédettem meg, és a feleségem azt mondta, hogy ha nem akarok magamnak nagyon rossz napot, akkor nincs sem ki az indexet. Mondom, kihalsz meg. És ugye uh, ja, akkor jelentették, hogy meghaltom, hogy őrednek a jénekes rájön a front és akkor eszembe jutott, hogy, hogy én tíz évet vártam, hogy őt így lássam. És én nem voltam, a volt fesztiválon, nem, nem tudom, milyen volt most, én még fénykorában láttam. És, és tí, emlékszem, hogy húsz éves voltam, az édesanyám nem engedte el, a mondjam, hogy a hogy fesztiválon van, mindenkinek én oda. Tíz évig vártam, hogy a szigeten így lássam. És azt gondolom, hogy, hogy annál jobb érménnyel nekem nem volt. És ott december 26-án így nem. Tudtam fölfogni, hogy élek halt. És hát ez még a mai napig egy ilyen furcsa érzés. megoldás. Az előző telefonáló, ugye, nem az előző, a 2005 az is, az a kérdés, hogy milyen a megoldás. Tehát, hogy... Én elmondtam, hogy mi a megoldás. Három, három vagy négy megoldás van. Együtt élni vele, fellázadni vele szemben, valamivel eltakarni adott esetben a motorheaddel, vagy elmenni onnan. Nincs szerintem több megoldás. Én az illetőnek akkor azt mondtam, hogy ő ezzel a hárommal próbálkozik egyszerre, amit nem lehet. Pont. Én is ezzel próbálkozom. Én sem tudom ezt megvalósítani, nem tudom megoldani. Mekkora feladata van az értelmiségnek bármit tenni ezzel kapcsolatban? Csak pontosan annyi, mint amikor ön össze-vissza eszik, és hallja azt, ahogy a gyomra dolgozik. Semmivel se több. Ez egy álságos kérdés. A gyomra se kérdezi öntől azt meg, hogyha össze-vissza akkor neki ezt kötelességgel földolgozni. Figyelnék, ha volna mire. Azért van egy ilyen kérdés, hogy uh, egyszerűen a személyek, a, akik, uh, akikről itt szó van, akik uh, ilyen módon próbálnak uh, lehetetlenni tenni, uh, azok más szempontból meg teljesen vállalhatatlanok. Tehát én magamat nagyon nehezen látom, uh, sőt nevetségesnek talán nem kiállni. Simicska Lajos mellett ez uh, egyszerűen felfoghatatlan lenne, uh, azonnal uh, bekerülnék egy olyan, uh, egy olyan skatujába, ahova egyáltalán nem szeretnék tartozni, pedig valóban ez lenne az egyetlen helyes dolog, hogy kiállni mellette és, uh, és, uh, és protestálni ezzel ellen. De ugyanígy az elmű mellett is uh, lehetett volna tüntetni, amikor uh, a rezsicserkentés révén, uh, de ez így igaz, de most azt kérdezem öntől, hogy valójában most mit kérdezett tőlem? Ő most arról beszél, hogy ön folyamatos mulasztásban szenved, és azt kérdezi tőlem, hogy én ebben tudok-e ennek segítséget nyújtani, az a választom, hogy nem tudok ennek segítséget nyújtani. Azt, amit ön elmulasztott, abban nem tudok segíteni, és azt, hogy ezt látható módon, hogy a mostani telefonia alapján, Különböző magyarázattal, de egyen mindenféleképpen, hogy ön ezt valamiért nem akarja folytatni fogja, ezzel gyakorlatilag bizonyos mértékben megássa a saját sírját, érezze magát benne kényelmes. Ez nem, nem a mulasztásaimról szól. hogy nem, hát miről szól? Szóló igazolásról. De, de, ez ne, de mit, mi, mihez kér ön igazolást? Az igazolás arról szól, hogy mi a francia, nem állok ki. Egy -egy. Na de miért állít ki igazolást, amikor önnek ki kéne állnia? Mennyivel, hogy, hogy állhat elő az a szituáció, hogy ahelyett, hogy cselekedne, igazolást állít elő? Azért, mert ez teljesen felvállalhatatlan. Hát, mert ön ezt felvállalhatatlannak ez tartja, mert ez a kényelmesebbik megoldás. Azért ne felejtsen, hogy ennek a sornak az elején egy olyan dolog van, ami vállalható lett volna, de azt nem vállalta, és aztán később az a vállalható cselekedet vállalhatatlanná vált, és akkor hirtelen rájött arra, hogy milyen jó, hogy nem tette meg, hiszen az később már vállalhatatlannak tartotta, így aztán mennyire jó, hogy megúzta. Nem, Simicska Lajos mellett önnek most nem azért kell kiállnia, mert Simicska Lajos egy jó ember, hanem azért, mert éppen valakit igazságtalanul vernek, és miután igazságtalanul verik, ezért ön kiáll mellette, majd amikor megmentette, azt követően azt mondja, állítsátok bíróság elé. Ne sóhajtson! Ne sóhajtson! Ne sóhajtson! Minden sóhajtás a mentség annak a világnak, amit egyébként szapul. Nézzék, ebben az egészben az ember csak könyörtelen tud lenni, és ha azt kérdezik, hogy vagyok egyébként olyan könyörtelen a hétköznapjaimban, mint itt a műsorban, akkor azt kell, hogy válaszoljam, hogy néha igen, néha nem, amiből azt következik, hogy következetlen vagyok, amiből azt következik, hogy én is súhajtás vagyok a rendszerben. 0670, és 0670, 9300-996 13995 és 06 először. Tegnap a sportlub vezetése felhívott telefonon, és elmesélték nekem személyesen azt, amit a két ünnep között nem akartak, vagy nem tudtak, viszont az első nap szükségesnek találtak engem fölhívni, megkérdezték, hogy telefonon, vagy személyesen történjen. Természetesen az utóbbi mellett döntöttem, nem lehet ettől jobb a hír. Megemészthetőbbé se sokkal könnyebben vált, de... méltón tudom elgyászolni a kontárt. Ezt a méltó gyászt és ezt a méltó örömöt különböző születések kapcsán veszik el tőlünk nap mint nap embertársaink, akik semmivel se különbek, mint önök meg én. 06793995 és 96 másodszor. 79.395 és 96 senki többet. Itt mindenki megkapja a magáit. nap az ATV-be, ahol van Svajda Gergő, talán így hívják, elnézést, ha rosszul mondtam. Azért hívta föl a Winkler-Robit, hogy megkérdezze, hogy... valójában azért hívta föl a Winkler-Robit, mert fogalma nem volt, hogy kit hívjon fel, mert ötletese volt arról, hogyha havazik, és a városban az a helyzet, ami van, akkor mégis mit kell tennie? A Winkler nagyon értette, hogy miért hívták föl telefonon. Különös tekintete arra, hogy valami olyan kérdés volt, hogy ha egyébként havazik, és az ember kint van az úton, és nem jól vezet, akkor mit csináljon? Majd mindjárt azt mondta erre, sajda elgő, hogyha egyébként így hívják, hogy akkor az ember használjon BKV-t, amire azért a Winkler azt mondhatta volna, oké, okay, rendben van, akkor köszönöm szépen, hogy felhívtak. ahol én élek, tegnap számtalan alkalommal volt olyan, hogy az egyik végén egy tűzoltó autó állt, hogy ne lehessen behajtani, a másik végén pedig egy rendőrautó, illetve nem arra az útvégén, hanem a közepén egy rendőrautó, mert különböző helyeken egyébként autók voltak az árokban, amelyek alapvetően egyébként nem azért voltak az árokban, mert a vezetőjük nem tud autót vezetni hanem azért, mert részint rosszul mérték fel az autójuk erejét, leginkább pedig az volt a probléma, hogy nyári gumi volt az autójukon. De tőlem a lányom, miközben vittem haza 10 km per óra sebességgel, hogyha most elütnénk valakit, hogy akkor is élennék-e él a hibás és mondtam neki, hogy természetesen élennék. Él Jöhet persze a telefon, hogy én milyen kőgazdag vagyok, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy négy kerék meghajtású autóm legyen, ráadásul a négy kerék meghajtású autómon téligumik. <Szorítan> És ha most ezt a demagó kérdést tenném fel önöknek, hogy mi a fontosabb, hogy vasárnap zárva legyenek az üzletek, vagy pedig az, hogy kötelezővé tegyék a téligumi használatát, lehetne kezdeni egy szavazást, de ezt a demagó kérdést ezt magamban tartom. Illetve, hogy szabadjára engedtem, most mindjárt vissza is szívom. 1995 és 0679 és akkor még nem beszéltünk a TV2-ről Andy Vajnáról, akiről most kiderült ezt, én nem is tudtam, hogy ő már az Iris TV-ért is jelentkezett, tehát abban a kompániában ő is jelen volt Köszönöm azt hozzá, hogy, hogy szól a rádió, azért az is sportklub. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. üzem És amit akarnak. 0670 és 0670 Beszélgessenek velem az élet naposabb oldaláról, csak így témát találni. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! A reggeli kérdéséhez szeretnék hozzászólni, hogy hogy lehet együtt élni ezekkel az anomáliákkal. Én azt látom, a, egyébként ez a téligumi kérdésben is egy kicsit messze, hogy ugye van az a tanulságos mese, hogy a király messzelen, és erre a mai világban az a válasz, hogy mindenki levetkőzik a hogy kisebb legyen a kontraszt, hát én még nem mertem nézni, hogy van-e rajta rúha, vagy nincs. Én ezt értem, de ő most nagyjából olyan, mint én szoktam lenni, olyan mértékben veszett el a beszédben, hogy egyáltalán nincs értelme annak, amit beszél. Ja, értem. Jó, hát akkor... Inkább nem azt kéne elmondani, hogy mit akart elmondani? Te most levette a ruhát, de most mi van alatta? Én nem vettem le, én még nem néztem tükörbe, hogy lehogy De hogy nem nézed, akkor, akkor nem telefonált volna be. Ja, értem. Na ne, ne, hogy már azt mondja, hogy ja, értem. Ne állítsanak be annál okosabbnak, mint amilyen vagyok. Valamint ne hozzanak abba a kínos helyzetbe, hogy azt mondják nekem, hogy... Hát tényleg, fiala úr... Most, hogy ezt elmondja, tényleg, én ezt eddig észre se vettem. Itt volt a tegnapi történet a Csiszárral és a Jakubcsekköl. Belértve azt a telefonálót, aki ugye az SMS-emre azt mondta, hogy ennél többet is fel lehetett volna ajánlani. de megkérdezni öntől, hogy önnek mi a véleménye az embereknek a másikhoz való hozzáállása. Hát érteném a kérdését, tudnék rá válaszolni. Hát a kérdésem csak az, nem, hogy hogy állnak az egymáshoz az emberek. De hogy állnak egymáshoz az ember? Sorban például általában egymásnak háttal. Nem akarásnak nemzeti együttműködési rendszere lesz a vége. Már amennyiben ez egy nemzeti együttműködési rendszer. Már amennyiben egy nemzeti együttműködési rendszert lehet felülről diktálni. A Klubrádióban magyar Bárnita és Hangos Katalin beszélgetését, és nagyjából úgy éreztem magamat, mint két demenciában szenvedő ember beszélgetését hallani egy nyugdíjas otthonban. Zavarba is jöttem, ki is kapcsoltam a beszélgetést. A FRADI TV, amely eddig például a sportlubbom volt, már az m 4 megtalálta el A kontárért még senki nem jelentkezett, de nem is fog, és én ezzel nem azt a lehetőséget ajánlottam föl, hogy valaki jelentkezzen, hanem örülök annak, hogy a FRADI TV új otthonra Jó Jó reggelt, Jó reggelt a napos oldaláról beszéljünk, de nekem olyan tehetségem vagy nem veszem észre a napos oldalát, mindig csak ezt a borongós részét veszem észre. Magyarországon van 300.000 horgász, és a Fidesz egy évig készült rá, hogy ezt a szövetséget is magáival tegye, és jobbá tegye a horgászoknak az életét, és ezzel is pluszpontokat szerezzen. Mert képzelje el, hogy Magyarország természetes vizeinek a nagy többségé január 1 hiába szeretne az ember horgászni, jogilag nem tud, tehát mert, mert hiába van egy állami jegy, ami kell, de területi jegy, amelyiket ki kell váltani, hogy azonnal az adott vizen horgász van, azt most nem tud venni, mert még nem tudják, hogy ki ennek a területnek a gazdája. Tehát egy éve készültek erre, és itt van január, és és ezt nem sikerült megoldani. Ja, de hogy... most nincs horgászati szezon, tehát ő joggal reménykedhet abban, hogy mire horgászati szezon lesz, megtalálják azt a szervezetet, amely Hors... ilyen jegyet ad? 365 napból lehet horgászni, tehát attól, hogy egy tó be van fagyva, egy folyó nincsen, tehát mindig van, nem csak tavasszal lehet forgászni. Szóval... Ez például egy olyan dolog, hogyha most lenne egy illetékes és betelefonálna, és azt mondaná, hogy H úr, ugye H úrhoz van szerencsé. Igen, Igen egy... akkor H úr a következőt tudom önnek mondani, és akkor azt mondanám, nagyon szépen köszönöm, és még azt sem mondanám, hogy a Fidesz rátette a kezét. Tud valaki, bárki arról, hogy a területi jegyek mikortól és hogyan lesznek kaphatók? Figyelek. Higgyék el, én ott nem látok politikát, ahol nincs. Majd meglátom akkor, ha netán ott is feltűnik. Én a és még sose hittem azt, hogy mszp és a csukáról az, hogy mi épes. És hát nyilvánvalóan benne van az egész december második fele, ahol az ember más dolgokkal foglalkozott, kizökkent, belenézett számos olyan tükörben, be egyébként nem szokott, vagy nem ilyen hosszan. A két fontos személy közül az egyik már elmondta, hogy mi a véleménye a regényemről, a másiknak ma fogok üzenetet hagyni, hogy a saját maga által adott határidőn imáron 36 órája túl léptünk, de lehet, hogy még adok neki valamennyit, de higgyék el minden óra múltával azt ételezem föl, hogy valami olyasmit vállalt, amit nem kellett volna, és amiben a saját jelentéktelenségemet látom meg, holat valószínűleg csak arról van szó, hogy olyasmit vállalt el, amit nem kellett volna, vagy nem ebben a határidővel. És még egy dolog tudják, eh, ami ha 12 éven nem való, szeretkezni, amit egyébként az emberek nem mindig így mondanak, az egy nagyon fontos dolog, eh, és az különböző módon lehet tenni. De van olyan, hogy maga a testi folyamat az. szó, szóval, hogy a hevület, hogy a hevületnek van jelentősége, barátaim. És nem csak a szeretkezésben van font jelentősége a hevületnek, hanem szinte mindenben. És csak azért, mert nem emellem fel a hangomat, vagy nem hisztériázom, vagy nem beszélek azon a hangon, amiben egyébként kereskedelmi rádiókban szoktak beszélni, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy az én hevületem nem azon a hőfokon van, ahol egyébként mások hevülete sincs, miközben ordítoznak. És ezzel a hevülettel is, ezzel a hanggal is meg kéne tudnom szólítani önöket ott, ahol egyébként megszólításra várnak. Vagy talán meg is vannak szólítva, csak éppen nem tudják, hogy mit válaszoljanak, holott a válaszmódja elég evidens. Ahány kérdés, annyi válasz. Nagyjából 5 percük van még, mert azt követően egy felolvasásba kezdek. És 9 óra után folytatódik-e a műsor, az majd 9 órakor eldől. Ez a Kejfej Jancsi mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Gépház üzen? Vagy mi volt? Gépház zaj? Január 5-e van KEDD. 5 perccel múlott negyed kilenc. 0670 995, és 0670 Nem mondta, hogy melyik ha Fideszes, csak azt mondta, hogy ez is ellent. Igen, igen, igen, igen, igen, ez így van. Tehát Ezt... nem személyeskedett, csak felhívta a figyelmet, hogy a nagy készülőzés ellenére ez is el lett rontva. Hát, illetve hogy most itt tartunk, és én azt mondtam, hogy valaki jelentkezzen, és mondja meg, hogy hogyan fog megoldódni a helyzet. Oljában, ami a csukami épességével és a pont MSZP-ségével kapcsolatban mondtam, az már-már határán volt a habosításnak, kellő pillanatban meg is álltam, de hogy nem álltam meg eléggé pontosan, arra az ön telefonja hívta fel a figyelmet. Elnézést kérek! gondol az ember, hogy mikor született 45 évvel ezelőtt ez a szelvétel, ez mai napig a helyén van teljesen. Én van néhány dolog, ami a helyén van. A zenében nem mindig. Zenében nem mindig. Ezen semmi korosság, semmi kartosság, semmi elavú dolgot nem hallani. Talán azért is szó. Miközben ez egy 2012-es felvétel. Index. Ma január 1-ével leálltak a mozgó a felújított egyes villamos vonalán, mert az azokat felügyelő biztonságiakra nincs pénze a BKB-nak. A finanszírozási problémák miatt a metró biztonsági őri állománya a drasztikus létszám csökkentésre esik át. Itt az első jele annak, hogy a kormány nem ad a főváros igényének megfelelő mennyiségű pénzt a BKB működtetésére, leálltak a felújított egyes villamos mozgó lépcsői. Ez-e az összefüggés, vagy nem ez-e, a-e, az összefüggés-e, arra még az index nem kapott választ. Pécsi Farkas ügyben tegnap telefonáltam, de az alatkert Országos Szövetségének megszólalására feltehetően még heteket, hanem hónapokat kell várni. Stairway to heaven. Ha egyszer abba hagynám tényleg a ancsit akkor azt remélhetőleg illőadásban tenném meg, nagy valószínűséggel az utolsó alkalommal elmondanám az okát, és nem várnék telefonokat. Zsuál Zsuzsanna tegnap 3 óra 20 perckor az alábbi üzenetet tette közzé Facebook oldalán. Üzenet a liftből. Épp a kiárat felé tartok, nézzétek el nekem, hogy csak egy rövid üzenetet hagyok nektek. Az új évvel úgy döntöttem, visszatérek a pénzkeresési munkámhoz, kifogytak a tartalékaim a zsebemből és kicsit a lelkemből is. Mielőtt becsukom maga mögött a kaput, szeretnék nektek köszönetet mondani nektek akik az ismerőseim, a barátaim, a munkatársaim és életem részei lettetek. Köszönöm a sok kedves szót a szeretetet, és nagyon köszönök minden egyes kemény kritikát. A legnagyobb szükségem talán ezekre a szavakra volt, belőlük tanultam a legtöbbet. Bocsánatot kérek, mindazoktól, akiket megbántottam, menjünk tovább békével az úton. Ezen el, tehát két helyet is átadok, a MIG-8 sajtósért és a Cseri Tibor tagjáért. Aki elhivatottságot érez, ne habozzon, jó társaság pörgés vár rá. És ha majd egyszer újra szendvicset kell kenni földön, akkor megint ott leszek. Aki akar, megtalál. A kulcs a lábtörlő alatt. Köszönöm, hogy mostanáig használhattam. Zsohár Zsé. És ha már ezt a Facebookon tette hozzá, vagy tette közzé, akkor engedjék meg, hogy a kommentekből is olvassak, amelyek meglehetősen kis számban jelentek meg az elmúlt, több mint 24 órában, 30-valahány, az ebben azt feltételezte, hogy felrobbant tőle a Facebook, de nem. Fodor Mária figuráját nem tudom értelmezni. Székely Zoltán, minden jót kívánjok, a természetesen, hogy ez a szöveg, ez mennyire egy formális és nem komolyan vehető szöveg, és mi van mögötte. Ezt mindenki, aki Zsohár megismerte az elmúlt időben, el tudja képzelni, vagy majd kiderül. Székely Zoltán, minden jót kívánjok, hi minden esetre teljesen semmit mondó. Függetle attól, hogy Zsohár Zsuzsanna megköszönnél, vagy sem. Szkocsowski, Timi, azt a talált meg, amit keresel, bármi is legyen, az még mindig példaképen vagy, és egy smiley. Mészáros László örülök annak, amit csináltál, hitet adtál sok embernek. Wagner Bia, sok sikert a régi úton. Demcsák Zsuzsa, én szívből örülök, hogy ismerhetlek. Somos András, hajrá neked, igen, valamiből meg is kell élni, de attól még ugyanaz marad. Szikszai Heni, akkor újabb kaladra fel, ne aggódj, megtalálunk, erőt kitartást, egészséget, boldogságot. Láng Alex, egy csomó mindent tudnék most írni, de megkímérlek ettől. Földi Robé, egy igazi példakép, egy példamutató édesanyja. Soha nem felejtem el, azt az éjszakát ott a keretiben, azt az édesanyját, aki gyermekeivel együtt már akkor ott volt és segített. És így tovább, és így tovább. Elnézést mindenkitől. Beléltve, hogy az összeset nem olvastam föl, a semmitmondás diadal. Fél kilenc után, ha fölveszi a telefont, Zsoha Zsuzsannával fog beszélgetni. Addig még van nagyjából két és fél, három perc. Ha akarnak, megtalálnak, keresek egy számot, ami relatileg rövidebb. A 06 és 0679.3996. Figyelek, ha van mire, bármire. 180 a másodperccük van. 0670, 9300, és 0670 9300, Ma 2016. január 5-én kedden fél perccel fél kilenc előtt. Köd és hideg. Az egy telefon még belefér. Köszönöm szépen, már egy telefon sem fér bele. Erősöm, az apja segítségével nagy fába vágta a fejszéjét. Boltot nyitott. Almamut egy földszintje. Az almagyárban, ez az üzlet neve, főleg almajelű telefonokat adnak, vesznek és cserélnek, de persze van itt más mobil, meg kiegészítő is. Megígértem, hogy segítek. Állom a szavam, dennél de több kell. Básárlók. Ha tehát ezentúl elromlik vagy új kell, nincs mese. Irány az almagyár. Mamut egy földszintjén. utóirat nyitva már csak a 7-6 napján. Hogy melyikén nem? Ki. Jó reggelt lát. Én egy szavát nem hiszem el annak, amit írt. Hát tényleg egy szavát elhiszem, tehát Értem. De ez nem maga. Azért megismertem magát annyira. Tehát két dolog tett be magának. Az egyik a december. Tehát maga a leállás, maga az ünnepek. A másik meg a pacák. Ez a kettő kiústa az önkádjából a dugót, amire egyébként már volt igényömben, de ez a két dolog együtt, ez. És én nem kárhozgatom önt. Nem, egyébként nem. Az tényleg elfáradtam, tehát ez az egész biztos. A, a pacsák, a pacsák nem húzott ki semmiféle az, hogy én megérkezett, igen, ezzel nagyon sokan azot próbálnak szembesíteni, hogy ezzel, hogy megérkezett, ezzel én a bajtom a dolgokat. És a... Nem, nem, nem, az ön érzelmi háztartásában ez olyan változást idézett elő, amely egyebek közt... Nem. Változatlanul két hetente találkozunk, tehát igazából... Am... Attól még az ön belső érzelmi világa nem biztos, hogy olyan, mint korábban volt. Hát lehetséges, olyan sari vannak, hát most egész egyszerűen lett hirtelen nem fontosabb, de valami, valami közelebb került, és és, és az valószínűleg fog... Nem. Én nem gondolom magam tévedhetetlennek, de korábban is volt már fáradt. Voltam fáradt, hogy a személyben aztán volna fáradt, nagyon egyszerű. Hozzám is érkeznek a sárkacsekkek. <gül> és egyszerű, ezeket ki kell fizetni. És nagyon szépen hangzik az, hogy, hogy mindenféle helyekről én kaptam erre pénzt. Öm, nem nem kaptam pénzt. Egyetlen egyszer kaptam egy, még szeptemberben egy barátom megkérdezte, hogy hogyan tudna segíteni és akkor mondtam, hogy hát most, ugye már eléggé kezdek kerülni, és akkor se szó, se beszéd. 30 ezer farint a át volt a számámra. Mondtam, hogy így köszönöm szépen, de igazából én nem erre gondoltam meg. Hát, ha mégis akkor, akkor köszönöm. Igen, én ezt most elfogadom. És ennyi volt az összes én ami, ami hozzám állított a munkának a kapcsolat, ennek a munkának az eredményeként, és hát én ezt most már csinálom, jónus 29-re ótól, és fél év alatt így a források. De én emlékszem arra, amikor sárga volt szó, és ön mégse a sárga beszélt, hanem azokról a terveiről, amelyek újdonsült munkájával voltak kapcsolatosak. Ezek a terület továbbra is megvannak, Ö, át kell őket ütemeznem, és ebben már nem fér bele az, hogy a harmadik lavat is ugyanazon a segjelölön megy. Hirtelen mennyiségileg, vagy minőségileg lett több a sárga csekkből? Ö, hát tényleg van, nagyon érdekes volt az, hogy hazajöttem például, vagy nem is decemberben, még ilyen, hazajöttem, és akkor egyszer csak az agyobb nem hívott, hogy kikapcsolták a gázt. Ez nagyon érdekes, mert az összes csekket. De fizettem újra, úgyhogy most 46 ezer forintó fizetésben nagyon -e egészen már tűzvégéig. Ha most nem kötne engem a diszkréció, akkor tudnék önnek mesélni az ügyben, hogy én nem a saját háztartásomban, hanem más háztartásában, amely egyébként részint az én házattartásom is, de nem akarok ködösebb lenni a kelleténnél, hogyan szembesülök ezzel nap mint nap, és működöm ebben együtt, imáron évek hosszú sora óta. Ez mindenkinek egyébként egy döntése. Az, hogy én itt most nem fogok a, a mégét nevében villogni az arcommal, ettől én még a háttérben dolgozhatok. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én itt most felálltam, leporoltam magam és elmentem, ez azt jelenti, hogy a, ezeket a heti üléseket, amik vannak a charity boardnál, ezeket nem tudom vállalni, nem csak akarom így ilyen szinten, mert nem fér bele, és, és az, hogy, hogy én most tényleg uh, mindenhol rádió, tévé, újság, Ezeket csináljam, és folyamatosan ezekre a dolgokra válaszolják. Nyilván, hogyha valaki megkérdez, nem fogok nem ezt mondani. De be fog indulni a következő tavasz, és, és én úgy gondolom, hogy itt megint csak lesznek nyilatkozni valók. És akkor ezt valaki csinálja majd. Tehát azért ez egy egész emberes munka. És most, most volt az, amikor nyugalom van, amikor tényleg úgy lehet felállni az asztaltól, hogy, hogy nem marad senki bajba. El, milyen, milyen nyugalom van? Milyen, mi, mi, mikor lehet most úgy felállni az asztaltól, mint korábban nem lehetett? Miről beszél? Hát, például, Béke van és nyugalom. nem voltak támadások? Nem volt az, sem az, hogy, hogy én mit csinálok, sem az, hogy a én mit csinál, hanem szépen nyugi volt, hála istennek végre egyszer. Is. Én... Jó, de ez de... nagyobb mértékben szól az ön üldözési mániájáról, sem mint a nyugalmi állapotról. A nyugalmi állapot ebben az eljegyződben nincs, hiszen mindaz, amivel kapcsolatban ön felemelte a szabát, az most is fennáll, csak éppen mondjuk nem... Tehát én legutóbb ebben a műsorban arról beszéltem, hogy értelmiségeknek látszó emberek hogyan hadakoznak a kormányzat migrációs politikája ellen az ATV-ben, miközben a reklámblokkokban a kormányhirdetése hirdetése megy le a migránsokkal kapcsolatban. És azt kérdeztem, hogy ezt a kognitív diszonanciát ezt hogy oldják fel, de nyilvánvalóan ők konkrétan nem válaszoltak, és az emberek is elbújnak ezzelől, mert legfeljebb engem tudnak támadni, és azt mondják, hogy neked ennél nincs fontosabb dolgod, miközben, ha valaki érti a kognitív diszonanciát, akkor az rá épp úgy vonat mint a résztvevőkre, rájuk mondjuk fokozottabb mértékben. Tehát az, hogy most éppen béke van és nyugalom, hát ne haragudjon, kedves Zsóhár, ez egy nagyon álságos fogalmazás. Nem, az én munkámban jelenleg béke van és nyugalom. A... Miért lesz Bossz-szigetén az a két éves kisfiú, aki meghalt? Az most nem nyomasztja nagyobb mértékben az ön lelkét, mint korábban? Uh, nem csak a két éves kisfiú nyomaszt, hanem a hét hónapos kislány, is aki el elkihűlt. Aztól, hát... hogy én a háttérben vagyok, van nekem még nem egyszerűen most már tényleg túl sok volt munkában az, hogy élni hogy menni mindenhova az altomot hallgatni. Igen, csak ne felejtsen, nem régen, néhány héttel ezelőtt még arról beszélt, hogy milyen állomást fog felállítani Leszbosz-szigeten. Nem én állítom fel, és ők egyébként tényleg indulnak. Nem én csinálom ezt az egészet. De arról is beszélt, hogy ezzel, ebben a munkában őre milyen szerepvár? Milyen szerep vár? Mire, mire gondol most konkrétan? Hát, amit eddig elmeséltetnél, semmi olyasmit nem tudok mondani, amit ön nem mesélt volnál. Önként, a csoportok mennek, összeszervezték, megcsinálják, én is ott vagyok a háttérben, de, de ez azt jelenti, hogy, hogy én most így a, a, a, is szeretnék lépni a háttérben. Az Amikor az ember ír egy ilyen üzenetet hajnalban, 3 óra 20 perc, az hajnalnak tekinthető, akkor ez már azt követően van, hogy erről tájékoztatta a munkatársait? Igen, kb. azzal egy időben. Ö, nem volt teljesen teljesen nélküli az, hogy én, tehát én már szeptember 16-án kértem, hogy keressünk a helyemre valaki És, és gyakorlatilag szeptember 16-a óta én már toporok azon, hogy legyen valaki, és most a meg, a vonalat. Szeptember 16-a óta én ezt már négy fogcsikorlat, hogy csinálom. Mi volt szeptember 16-án? A születésnapja. 16. Kinek? Elnézést. kinek volt a születésnapja? a középső lányomnak. De ez most egy vicc volt, tehát valószínűleg nem ez történt szeptember 16-án, bár ez is, ilyen, ez is hozhat olyan, segítsen, mit történt Igen. még? Szeptember 15-én és 16-án, 15-ig éről 16-ára vére dolyé jelzárták le röszkén a határt. Tehát akkor állt le gyakorlatilag Budapest csúnyanszolva utánpótlása. Illetve hát már akkor sem Budapesten ment keresztül a, a hullám. Utána még volt Magyar boly, beremend, az a, a többi többi helyzárkány. És, és akkor azok utána, ahogy az is kiment, akkor megint szóltam belül, hogy most már nagyon kéne valaki, mert nagyon-nagyon kéne dolgoznom. Mi mindig nem találtunk senkit, és most volt az, hogy, hogy bocsánat, akár valaki, akár nincs, most fel kell állnom. A röszkei határon történtek az mennyiben jelentett érdemi változást az Ön munkáját illetve? Nagyon sokban. Um, Nagyon-nagyon kitágult az egész. Előtte baromi égyszerű volt be a máskó uh -huh. És uh, hát utána nekem is kinyílt egész Európa. Mint hogy korábban is nyitott volt, csak lefelje ebben az értelemben? Hát nem, ebben az értelemben, meg nem úgy, hogy, hogy, hogy ilyen szemmel nézzem. Mert um, nem tudom. Tehát most különböző dolgokat mondok. Ha egy országot nézek, akkor azt, hogy számítanám. Például nézem, a után, nézem azt, hogy utána van, nézem azt, hogy hányszor igazolt, annak nézem a domborzati viszonyokat, nézem a vasúti közlekedést, az időjárást, meg azt, hogy hogy mennyire nyitott vagy zárt ez a humanitáriusnak nevezett koridor. Teljesen másképp látom. Sőt, igazából még még azt kell, hogy mondjam, hogy szempontjából is nézem az országot. Hogy uh, valahova lehet-e érdemes, hogy mennyújtani mennyi idő, Mi történik. És mire jött le? Mennyire van te? Hát, különbözőek vagyunk. Különbözőek vagyunk, és azért csak uh, mindenhol megvan az ellenállás. A, van egyfajta fajta. Uh, politikai kultúra, ami, aminek vannak magasabb szintjei is, és amit tudják ezt kezelni. Ő most, aztán... ő most figyeljen, nagyon jól tudja, hogy én alapvetően odaadó híve vagyok, amikor kritizáltam, akkor azt az odaadó hívesége mellett tettem, de ő most menekülő utakat keres. Elnézést, hogy analógiával élek, minden analógia szerencsétlen, de Nagybandó András valamikor évtizedekkel ezelőtt a hajléktalanok fejedelmévé vált azáltal, hogy megpróbálkozott uh -huh. valamivel, aztán, amikor hogy ez neki nem megy, akkor kibújt ez alól, és aztán mindenféle indokot keresett arra nézve, hogy ezt miért is tettem meg, és én ezt sose bocsájtottam meg neki, független attól, hogy nem, nem, nem tartott igényt az én megbocsájtásomra, de egész egyszerűen talán egyszer egy, az én műsoromban egyszer az ennyiben talán mondott valami őszintét, hogy azért ez meghaladta az erejét, és ő ezt nem így gondol de aztán újból visszatért valami hősi verzióhoz. Szóval azt szeretném önnek mondani, hogy az, amilyen szerepet ön vállalt ebben a folyamatban, amely nem most kezdődött és nem is most ért véget, az, ahogy elvállalta, abban volt valami amatőr, de aztán volt abban alapvetően valami hősies, ahogy most lelép onnan, abban van valami nehezen megemészthető. Gülös tekintettel ezt a fíz, tehát hogy, hogy, hogy mondjam, tehát hogy, hogy az ember nem, nem azt mondom, hogy valami látványos dolgot vár, de ugye nem arról van szó, hogy sok kérdést már megoldottunk, nem borsolja jó dolgunk, néha az ember mégis érzi bosszantóan sehol egy kégli. Tehát hogy, hogy, az a kérdés, hogy az ön levállása a problémáról, az mennyiben egyéni, mennyiben az, hogy meghaladta az erejét, mennyiben az, hogy elfáradt, és ez ebben a, tehát maradjunk abban, amit a Facebookon közzétett, az egy ilyen, amit a tinta csinál, tehát az egy ilyen fekete izé, ami arra jó, hogy aztán ő azt kihasználva eltűnjön az IC-ről. Nem tudok én az én ott vagyok. <kül> um, egyébként én, én nagyon tiszteltem, emlékszem a, a András fél a megmozdulásra, és én azt hiszem, hogy annak vagyok a kritizálni, aki legalább annyit tesz. Minden téren. És ez mindenhol így van. Ebben azért nincs feltétlen igaza, mert ott voltak olyan emberek, akik azt követően kifejezetten úgy érezték, mint akik csetben van, lettek hagyva. Tehát van egy sor dolog, amit talán elkezdeni nagy. Nem, nem, ezt szeretném elmondani. A segítőknél van egy olyan, hogy csak addig szabad beletenni, amíg az ember mosolyogva beletudja. Jól beszélt, de ez a hivatásosokra nem vonatkozik. Gondolja el, amikor az ápolóni közben ezt csak azt mondja az ápolójának, hogy ne arra de elfáradtam. Akkor fel kell állni, és, és akkor bizony kell másik ember, aki lecserett. Jól beszél, de akkor megtalálja azt a másik embert, aki folytatja. Tehát ebben a sok civil felbuzdulással az ember néha nem tudja eldönteni, vagy néha el tudja dönteni, hogy nagyobb kárt okoz-e, mint az, az, mint az a haszon, amit egyébként akkor hozott létre, amikor dolgozott én ezzel. Most nem megvádolni akarom önt, de ennek a kétségét azért szeretném önben elültetni, még abban a pillanatban, amikor ezt a döntést hozza. Nem, ez a történt, tehát én tegnapi napot már szépen végig dolgoztam, és már van egy 160 ezer leütéses fordításom, ami várám, úgyhogy igazából uh, én bennem kétséget lehet ébreszteni, szörösleges, uh, hogy én egyszer valamit eldöntöttem, hogy hát csinálom, akkor azt csinálom, ha pedig valamit eldöntöttem, amit befejeztem, azon akár... Igen, csak ez nem a magán élete tudja, de... tehát ez nem olyan dolog, mint hogy valaki maga jár velem, és aztán egyszer csak azt mondja, hogy egy fialam már nem szeretlek. Tehát ez hát, nem olyan. Nem hogy tehát én, az, nem húzunk bele engem olyan szerepbe, mint hogyha én itt bárki lennék. Uh, én, azt hiszem, én nem húzom bele magamat, de maga belehúzta saját magát sokszor. Lehet, hogy túllőttem a szeretemet. Mindenki követke hibát, én is. Szerintem rengeteg hibát követtem el. Ezzel hát nincsen semmi. Van most. Igen, csak ez a, ez a búcsúzás, ez nem, egy ilyen, ez nem egy ilyen pillanat, hanem ez olyan, mint amikor amikor az ember azt mondja, hogy hát most már lágen van belületek, sziasztok. Beleértve azt a talányos mondatot, hogy lelkében is elfáradt a lelkében, mi? Kifolytak a tartalékok a lelkéből, hogyan? Tegnap van egy Arius Sirius nevű csoport, akik szlovéniában dolgoznak, és tegnap írt egy lány. Ő szokta figyelni az összes csoportnak a híreit, és ő szokott napi riportot írni. És tegnap és a, egy egy eléggé hosszú, személyes posztot arról, hogy hogy amikor figyeli a híreket, akkor egyrészt mindenki a környezetében cseszegeti, hogy legyen már olyan, mint régen voltál, és ne fontos a fanadat buzarád. Uh, másrészt pedig néha megfordul a fejében, amikor, akár amikor olvas, vagy akár bármit csinál, hogy vajon az az ember, aki itt meg ott volt és akit elvittek a rendőről, akkor most van lehet. Tehát olyan uh, személyes felelősséget kezdek uh -huh. érezni, azok iránt, az emberek iránt, akikkel bármilyen szinten, akár csak hírszinten kapcsolatba jutottunk, hogy amit a két éves kisfiúról kérdezett, ez teljesen jogos, én másodikát végig mert nekem ott a, a kisfiúnál úgy betetőzött megint, hogy, hogy a kurva életben, na bocsánat, de, de. Hogy, hogy, hogy miért nem lehet ezt, ezt megoldani, és akkor volt is egyébként egy ilyen posztum, akkor én gyorsan kiszámoltam a 844 ezer ember, hogyha mindenki csak ezen az 5 es visszakaszon, ami el elkölt 200 eurót, ami egy eléggé átlagos és alacsony érték, akkor az több, mint egy milliárd euró, ami egy év alatt talált a török mafia kasszájába. Egész Törökország kap két év alatt három milliárd eurót. Arra, hogy megfékező ezt a folyamatot. Tehát hihetetlen anyagi érdekek vannak emelőtt, és ezt gyerekek, gyerekek számítik meg, ebbe gyerekek hajnak bele, nem értek elnek a felnőttek, bocsánat, hogy ezt mondok. Engem a gyerek volt az, aki odaludt aki a keleti pályaudvarhoz, meg a, a kelemföldihez, és nekem az volt a fontos, hogy ezek a gyerekek felnőhessenek. És, és borzalmas ezt látni. És borzalmas, amikor azt olvasom, hogy időmenim, ha ott van a tábor, fűtik a sárszukat, és nem mehet be a gyerekek sem. És azért fagyott meg az a kislány. Nem megfagyott, ki volt merülve, és kihűlt. Egy e-mailt keresek, amit szeretnék önnek felolvasni. Meg kell, hogy keressem, és utána visszahívom, jó? Mert nem akarok, nem tudom megosztani a figyelmemet. Kis türelmét kérem önöknek is. Emlékszel annak az embernek a nevére, aki küldte azt az e-mailt? Hm? Mit csinálj Mondom, tetsz, a Csalóckit. Hát figyelj, Zsolt, aki tud, azt tud. Ilyenkor mindig kiderül, hogy nem vélet, hogy mi együtt dolgozom. Vagyis hogy te együtt dolgozol velem. Három részesek leszünk, természetesen ezt ön is kell. Felolvasok egy e-mailt, amit nem küldtem el önnek akkor. Egy tényfeltáró riporter küldte azután a beszélgetés után, amit Lesbosz-szigetéről való hazatérése után csináltam önnel az ön műsorán belül. Ez egy ezért riport volt, ezt most felolvasom, és ha megengedi, akkor 9 óra után visszahívnám utoljára. Beleért, vagy akkor megegyeznék önnel a folytatásról? Olvashatom? Igen, igen, figyelek. Nem mondanám a nevét, mert nem mondta, hogy de egy, egy közismert, jó nevű emberről van szó. Fia a szerkesztő rádió, soha többet, tehát se ezt megelőző, se ezt követő, soha az életben nem kaptam tőle e Tisztelt szerkesztő úr. Rendkívül tanulságos és szakmailag profi volt kérdezfelelt játéka a Migration és szóvévőjével november 18-a aki viszont meglehet a kérdések hatására kiávrándítóan önhitnek és fellengzősnek mutatkozott. Talán már nem voltak igazán válaszai. Sokat ártott egy másodperc türelem Elnézést, csak egy, egy kormányhivatal vezetőjével beszéltem, aki szerintem nem tudja, hogy én most dolgozom, viszont egy olyan dolgot mondott, amivel te megegyeztük, hogy telefonálni fog. Úgyhogy szeretem is elmondani, hogy a holnap sor az 9-nál, 9 tovább biztos hogy nem tart. Talán már nem voltak igazán válaszai, sokat tartott az ügynek, amit által képvisel. Újságíróként és magánemberként, ha a kettő elválasztható, magam is sokat foglalkozom a migrációval. több riportot is írtam az elmúlt fél évben erről, például itt és ott. Szándékosan nem mondom a fórumot, hogy ne lehessen az illetőt felismerni. Mm. Egyszerre dühített és elbizonytalanított a megősen iddel kapcsolatos véleményemben az amúgy általam tisztelt és Becsült Zsóhár Zsuzsanna már-már a megélhetési altruistákat vannak szép szemben nálunk idéző zavaros arroganciája. Eszembe jutott róla a régi bombó, amikor az útörök átsegítik az öreg nénit a Zebrán, hiába tiltakozik, hogy neki az Eszeágába sincs átmenni a túloldalra Elképzelem, hogy ők hárman lesz boszon vagy koson menekülteket halásznak ki a zavargó tengerből három pont. Hogyan, mivel és miből röhely. Összél miért kell náluk minden nemes és jó dolgot lejáratni a beszélgetésből előbbiek mellett még az jött át, hogy a feladat és publicitás nélkül maradt megszállott emberbarátoknak, emberbarátoknál kevés van rosszabb. Még egyszerre mondott. A beszélgetésből előbbiek mellett még az jött át, hogy a feladat és publicitás nélkül maradt megszállott emberbarátoknál kevés van rosszabb. Lásd a pokoltornáccal és a jó szenték. Az interjúhoz gratulálva, üdvözlettel, xy aki férfi. Nem kell ezzel egyetértenie. én ezt uh, uh, megemésztésre ajánlom, és kerek négy perc múlva visszahívnám, ha megengedi. Jó, köszönöm. Én is köszönöm. Köszönöm. <laughs> Nem hogy most éppen mi beártotta a bagával, de jó, ha nem mesélem el. A Zohar meg lesz. harmadik egyben befejeződés. Szóval én nem valami hivatkozási alapként akartam ezt elmondani, csak arra föl, amiről beszélgettünk, hogy vajon az egyén felelőssége a bekapcsolódásnál és a kikapcsolódásnál milyen. És ebben nem kell, hogy önt meggyőzzem. tudomásul veszem, ha más véleményem van. Jó, köszönöm. Először reflektálnék az előző Ez akkor volt, amikor a amíg édes csapat volt, tehát ez még nem az volt, amikor én voltam leszbuson, amikor előttem voltak hárman, azt hiszem, a és ők segítettek ott egy hétig. Ennek kapcsán fog most majd pénteken elmenni az első rendes tornus. Kéthetes váltásokban lesznek az emberek, itt gyakorlatilag műszakban, amikor egy hét átfedéssel váltják egymást. Úgyhogy ez volt az első. Az, amit... Mondott, én nem tudom, meg kell mondjam, nem emlékszem arra, hogy akkor miket mondtam pontosan, de jót mosolyogtam, mert úgy látszik, hogyha valamivel nem teljesen értek egyet, akkor azt nem biztos, hogy tudom úgy képviselni, hogy ezt kellene. Pontosan a véleményem jött lehet az egészből. Mivel én nekem, és ez azt jelenti, hogy, hogy itt bizony megbicaklatta a tudásom. Mert igazából én nekem szeptember 15-én, azon a 16-án, azon a bizonyos napon volt egy olyan gondolatom, hogy a legszebb az lenne, hogy így most nekiülnénk, és uh, egy átmulatott éjszaka után valaki véletlenül belenyomna a csoportnak a törlés gombjába, mert akkor, akkor lehetne igazán lezárni ezt az egészet, mert ez, ez a fejezet, az itt lezárult Magyarországon. És uh, utána aztán uh, Meggyőzhető voltam, és igazából most már teljesen járok amellett, hogy igen, más helyszínek vannak, ahol lehet és kell is segíteni, és szükség is arra, De sajnálom, hogy a rohásnak tűntem, ezért elnézést kérek. Nagyon sokszor érez a váló, hogy ezzel nem érdemes lesz hogy miért is. És, és valóban tehát teljesen jól látta a levélíró, hogy, hogy mit gondolok én erről, Uh, igen, hiányzott belőlem az a fajta szerencséj, amire szükség van egy ilyen munkához. Ezt De mi tettem? volt, az, amivel nem értett egyet, ugyanakkor képviselt, ezt most nem értem? Uh, hát uh, nekem az ő mindenek kapcsolatban kellett tudni valamit mondani. Uh, amivel én nem értettem egyet, az, uh, az konkrétan az volt, hogyha. Tehát és ebből voltak is nekem konfliktusaim. Én azt mondtam, hogy szerintem mi abban vagyunk jók, hogy összekötjük az embereket és információt adunk. Tehát mi amúgy voltunk jók, hogy amikor orvosi segítségre volt szükség, akkor <kül> valaki megpróbálta a, a <kül> bocsánat, az orvosokat beszervezni, és a különböző tevékenységekhez ahhoz értő csoportok kapcsolódtak hozzá, és mi ezeket tudtuk nagyon jól össze szintetizálni. Bocsánat, ez a szintetizálást nem létezik. Jó, beszélünk. Figyelj, nem Igen, szintetizálta. Igen, figyelj. És uh, uh, miért nem voltunk jók, és én, én próbáltam arra hogy nekünk azt kellene, hogy a már jelenlévő csoportokat erősítjük, akár önkéntesen, akár adományal, akármivel, próbáljuk meg ott helyben is szintetizálni. De ezzel az élelőnye már egyedül maradtam, úgyhogy kint hagyom mögé kiállni, ami, ami eh, végül is a csoport döntött, és, eh, és ez nem sikerült, ez fel a sikerült, és egy kicsit csántított. Úgyhogy jó, ezzel együtt én emlékszem, hogy a beszélgetésben milyen lelkesen beszélt erről, tehát akkor nem elég, hogy tudott róla beszélni, de még annyira is azonosult vele, tehát maga ebből a szempontból azért egy igazi pionír. A szó jó értelmében. Köszönöm. Szerintem ebben a pionírségében történt valami változás, tehát uh, pionírnak lenni egyrészt nem könnyű, másrészt nem könnyű. A másrészt meg ez nem egy életre szóló dolog. Tehát ugyanúgy, ahogy. Uh hogy tudom én, szülés, kötődő nevelés, születés, ami hát egyedek, amiket, otthonoktatás, amiket én csinálok nagyon régóta, ott van egy nagyon erős felfutás, akkor, akkor tényleg testem, lelkem benne van, és akkor utána, amikor ott beindul valami, és valami működik, akkor, akkor én onnan általában így egy kicsit visszáblépek. Tehát én például tavaly november végén csináltam egy olyan találkozót, ahol az otthon tanulni vágyó szülők, vagy az otthon, tanul, otthon tanulást kóstolgató szülők tudtak találkozni. És akkor beszélgettünk arról, hogy milyen módszerek vannak, mit lehet csinálni, hogy lehet csinálni, és ennek kapcsán is rengeteg gyerek került át az állami iskola, napi iskola rutinból az otthon tanulók közé. De ez nem volt annyira látványos. Én ezt értem, de az hát, hát, a 16-a után volt az, amikor én ott voltam azon a vitán, és gondolom, még számos olyan volt, ami az újpesti önkormányzat alaksorában volt, és Bajer Zsoltan folytat, és számos olyan dolgot is magára vállalt, ami ennek az ügynek már nem a pionéria, hanem az apostola szerepét akarta volna önre tenni, rakni. Nem tudom. Amikor jött egy ilyen kérdés, hogy vállalom, vagy nem vállalom, akkor mindig azon gondolkoztam, hogyha olyan volt, amit úgy nem biztos, hogy teljes szívelt, tehát nem az volt, hogy Ó, hát olyan így, volt így. kicsit, mint a, mint a, izé, röpült a fénybe. Tehát ezzel kapcsolatban tettem is őre. Oké, okay. rendben nem akarok rendet tenni az ő fejébe, különös tekintettel arra, hogy erre nekem. Tehát, nem, egy, egy... a, a, a, a Baja Zsoltra elmondanám, hogy, hogy egyrészt kíváncsi voltam rá, ez egy ilyen személyes hülyeség. másik meg azt hogy mindig azon gondolkoztam, és ezek voltak például az ilyen kevésbé népszerű ö, műsorok is, hogy azzal okozok-e nagyobb kárt, hogy elmegyek és ott megpróbálok valamit mondani, és mondjuk két embernek a fejébe beleültetem azt, hogy ez vagy az az rendszer, hibás az én meglátásom szerint, és esetleg másféle aspektus tudok adni a gondolatainak, vagy az alakozok nagyobb kárt, hogyha nem megyek el, és akkor én nem től kezdve lehet. Igen, de ha nem megy el, e, akkor magán magánemberként nem megy el, ha viszont ott van, akkor onnantól kezdve egy olyan szerep jön létre, amely szerepre most lemond. E, nem, tehát ennek a... Én azért megszüntem magánembernek lenni, tehát engem minden. Magán... Csak egy meg magánembernek lenni. Abszolút nem tartottam tisztelt. Csak hogy mondjak egy analógiát, nekem lóga levegőben, egy Mura Veronikával való beszélgetésem, amely egyébként közt azért lóga levegőben, mert nem tudom, még jelen pillanatban eldönt, hogy hogy lehet jól lebonyolítani hozzáté, vagy ő erre egyébként vállalkozik-e, hogyha tényleg történt egy olyan háttérmegállapodás a norvég kormányjal, mint amiről lehet tudni, hogy akkor abba ő valójában hogy tudott belemenni, beleértve, vagy közben senki nem kérdezte tőle a véleményét. Um, és akkor innentől kezdve ő hogyan lesz majd kihagyva, de ez most egy nagyon távoli példa volt, csak a civileknek, azoknak a civileknek, akik közben egyáltalán nem civileknek civil ügyeket képviselnek, de közben féli hivatásosokká válnak az ő felelősségükről, mint hogy mások felelősségéről is sokat gondolkodom. Két dolgot akarok mondani. Egyrészt ugye ez még nagyon friss, tehát azért számtalan dolg nem ülepedett le. E, tehát már szóba került, hogy én nem a migration édet találtam meg önben, de legalább 50-50-ben találtam meg Zsóváros Zsannáttal is a migration aid -et. Tehát én most a migration édet nem követném, önt viszont továbbra is szívesen látnám Uh, már amennyiben nekem bármi közöm is van a rádióhoz, ügyben ma még beszélünk, tehát nem kell, hogy igent vagy nemet mondjon, de én igényt tartanék önre, hozzátéve, hogyha az otthon szülésről fogunk is készíteni, akkor nem fogom megkérdezni, mi történt a migránsokkal. Tehát ez egy fontos dolog. <gül> Ott is egyébként az asszisztencia nélküli szülés elég gyakori. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy az az ajánlat, amit korábban <gül> volt, ennek köszönje, és esetleg más feltételekről is lehet beszélni, bár a rádió, nem lett gazdag. Tehát én számítanék önre, és akkor ebből kapcsolatos egyetlen praktikus kérdés, hogy akkor, akkor holnap akkor ugye lesz ön, valamilyen holnap formában? Holnap ugye leszek, sőt holnap vendéggel leszek, és egy kicsit, kicsit ezt a témát járjuk végig, ő újságíró is, és önkéntes is volt, és már hogy újságíró, és egyébként pedig önkéntesként dolgozott egy-két államáson, Úgyhogy elég jól a dologra, és szerintem arról fogunk beszélni, hogy hogyan változott a nyáróta ez az egész folyamat. Hogy most mi van? Mert egyébként rengeteg dolog változott. Van egy hallgató, aki egy közszereplő volt, és azt írja tisztelt fia, hogy mindig bajjal járhat a riporter, beleszeret a riport már bocsánatot kérek, ölel XY-n, aki egyébként valamkor országgyűlési képviselő volt. Csak azt nem vesz észre, hogy én nem szerettem magában. mindig is annak a határán voltam, és az összes fenntartása tehát egész egyszerűen kedves sms-ező. Vannak emberek, akik akkor is visszaigazolást látnak ebben a műsorban, amikor éppen az ellenkezőjét tapasztalják. Elképesztő. De mindegy, ezt a harcot nem csak önnel, hanem a hallgatókkal is megvívom, mert természetesen magammal is, akkor holnap akkor számítok erre a beszélgetésre, Eh, és annyira magába szerettem ezek szerint, hogy már nem migration is szóvivőként is igényt tartanék örre, Ma, holnap, akkor erről mindenféleképpen váltsunk szót, jó? Jó, holnap 10-kor akkor kezdünk. Köszönöm szépen. Eh, velem biztos nem találkozik, mert én máshol lezek, én hamarabb lelépek innen. De Há, hogy kezdünk 10 Oké, okay, rendben van arra, viszont köszönöm számítanék. pedig köszönöm. Oké, köszönöm. Ha az illető betelefonnál, akkor természetesen elbeszélgetek vele szívesen, de aki ebben a műsorban... Tehát, hogy mondjam, lehet, hogy voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy beleszerettem Zsoházsozsannába, de abban a pillanatban. Tehát azért, tehát ezt a rádiómesort sok szempontból, ez ugye nem egy civil hozzáállás az érdészemről. De az a, nekem nincs hivatástudatom, de a szakmaisága van olyan. A saját szakmaiságom az mindig arra kényszerített, hogy amikor egész egyszerűen valami elviselhetetlen tapasztaltam az állítólag abban a nővel kapcsolatban, akivel beleszerettem, olyan mértékben szálltam bele, tehát nagyon mértékben, és éppen azért, hogy eletállni ez a beleszeretés lett volna, mint ahogy nem volt. Nagyon hamar rájöttem arra, hogy Zsoháj Zsuzsanna egy olyan valaki, aki csak a határán van annak. Tehát az, amivel, tehát az ahogy most elhagyja ezt a kört, az ezzel kapcsolatos gondolataim a megismerését követő második héten jelen voltak. Egyébként ez az e-mail se született volna meg, amit XY küldött egy tényfeltáró riporter. Azt pedig, hogy valamennyi riportalanyomban né némi mértékben beleszeretek, ez az én érzelmi azonosulásomban, meg az érzelmi ambivalenciámmal, egyáltalán az érzelmeimmel van összesüggésben. Beleértve, hogy aki ezt az SMS küldte, belekapcsolatban is ugyanígy vannak, voltak és lesznek, Érzelmeim, vagy ambivalens érzelmeim. A hónapi műsor valamikor 9 óráig tart, és ha csak nem akarják azt, hogy abba hagyjam, akkor most telefonáljanak. Ha nem, akkor valamit elmesélek a honpolának, aztán pedig, vagy nem mesélek el. De ha a honpola kíváncsi akkor akkor küldjön egyesem, és nem akarok egyébként okvetetlenkedni. Nincs igaza. A Zsovárnak a nagyban megítélését illetve, mint hogy az ő megítélésébe is ez, amit most tesz, nem okoznak akkora kárt, amiért érdemes lenne őket emiatt nagyobb mértékben elmeszelni, de az önfelmentésüknek én nem adok akkora teret, mint amikor a teret ők igényelnének. Nulla és nulla hat a Nincs már itt. itt. Esetleg akkor csak így a étterben egy kérdést föltenni. Igen. Hogy hallott -e arról, hogy különben ezer migráns támadott meg ö, nőket? De ennek, miköz, ennek mi köze van ahhoz, amit ő csinál, ura? Hát valamiért, képzelje azt gondolom, hogy van. Nem jó, akkor csak annyi, hogy mi az A little song that you know everything that's mine has to grow. And I always grows. first oh, my... was one felt easy. Igen. Az előzőben telefonáló nagyon szánalmas, hogy borzasztó világban élünk. Nem élünk borzasztó világban. Uh... De hogy tényleg ez jöjjön le, a, a Zohar utáni riportból, ez borzasztó. Hát ez ő az... számora felfoghatatlan. Számúra egyetlen nem felfoghatatlan. karácsony. <laughs> Hihetetlen. Nem, nem, de, nem, de, de azt értsen meg, hogy, hogy ő a saját uh világfelfogásához keres visszaigazoló adatokat. Valószínűleg annyi tud a történetről, amit az Index írt, ami egyébként szintén több napos hír, és most abban visszaigazoló elemeket keres, és tovább. Miért kell, hogy kizárt legyen, hogy az embereknek önálló gondolatai legyenek? Ez borzasztó. Tehát, Először is ne induljunk abból ki, hogy az embereknek nincs ő. Tehát abból adódó, hogy az előző telefonáló azt a kérdést tette föl, abból még nem kell arra következtetni, hogy sokan vannak ilyenek, belejött vagy lehet, hogy sokaknak eszébe jutott ez. Leveri mindazt Zsohár Zsuzsán, amit ő egyébként ezzel kapcsolatban gondol. Ez így igaz. Jó, elnézést. Ne kérjél elnézést. Tudják, és messze túlmutatok a szerepemel, mint uh, árbóckosárból jelentő matról. Benét vagy az az ember, aki sms küldött, attól elvárnám, hogy reagáljon arra, amit mondtam. Soha nem szerettem bele Zsoháj illetőleg az elmúlt fél évben való együttműködésünkből, uh, aki ezt tudja kimutatni. Az egész egyszerűen tendenciózusa ha hallgatja a műsorokat, abban az esetben viszont fülészhez kell mennie. Tehát amikor azt mondtam, hogy messze túlmutatok azon, amit, amit én egyébként bírok, a világban sose volt és sose lesz rend. E, vannak rendeződési elvek, és vannak különböző folyamatok. Tehát az, ami kölnben történt, a szoros összefüggésbe hozni azzal, amit Zsohár Zsuzsa tett, egy kétségbe törekvése az embernek arra, hogy olyan módon lássa a rendet a világban, ahogy egyébként sose lesz. Kívánok. Is. Szeretném uh, elmondani, hogy uh, hallgattam Zsuzszsánval készült beszélgetését. Bennem is van egy, egy, egy, néha túl nagy adag empatia, és én, én nem ilyen szinten, mint Zsuzsza, csupán nagybetűvel számomra teszem, saját környezetemben, gyerekkén volt, iskoláiban teszem a segítséget. És most is van egy család, akint próbálok segíteni. Nem próbálok, hanem segítek, és a gyerekeim figyelmeztetnek folyton, hogy mama, ez akkor csinált, ha végig tudod csinálni, és arra figyelmeztetnek, és én teljesen egyetértek, hogy Bódis Kriszta egy van a környezetemben. Tehát amit ő év, évek óta, most már évtized óta tesz, az fantasztikus. Nem gondolnám, hogy Bódis Krista csak kéz, egy van. Ne haragudjon, meg... Vecsei Miklóstól kezdve. Azért, mert ön Bódis Krisztál tudja megnevezni, nehogy már Bódis Krista legyen az egyedüli, aki egyébként ebben a folyamatban elindult is. Nem fogadom, nem még... fogadom. Én azt mondom, Bódis Ön azt mondja, akit ön gondol. Ez Sokan vannak, akik nem egymást. Köszönöm nem? szépen. Elnézést, most hirtelen meg ne sértődjön. Ja, de hogy, de hogy, de de is. De mi a válasza a gyerekeinek? Hát ezt mondom hogy ma, hát ilyen az anyátok. Igen, egy, egy, egy, igen, csak egy dolgot ne, ne felejtsen. Igen, de egy dolgot Én ne vagyok. felejtsen, ugye nem mesélte el nagyon részletesen a történetet, az, hogy valaki milyen szerepet tölt be bizonyos helyzetű emberek életében, ott rajta van a felelősség abban, hogy amilyen mértékben jelen van, ugyanolyan mértékben egyik pillanatlan másikra kivolhatja magát. És e tekintetben, ha bár a tévedés kockázatát fenntartom Nagy Bandó András kapcsán, most azt gondolom, hogy olyan pionír hevület vezérelte Zsohár Zsuzsát, amiért őt maximális elismerés kell, hogy övezze, de ahogy elhagyja ezt a területet, az egy olyan pillanatnyi hevületnek még akkor is a fél évig tartott a jele, ami hosszú távon nem biztos, hogy használ ügyeknek, különös tekintettel arra, hogy itt egy tőle teljesen független folyamatról van szok. Nem tudom, hogy lehet ilyen ügyekből úgy mondja, elegánsan, vagy, vagy úgy kiszállni, hogy, hogy ne sérüljön, mert hiszen nem kap a másik, aki addig kapott. tehát Zsohá Zsuzsa munkáját nem kapja meg a szervezete. Nem tudom, hogy kellene ezt abba adni. Hát, azt én sem tudom, de amikor az ember csinálja, akkor is permanensen azt nagyobb mértékben kéne tudni hangoztatni, mint amit egyébként amikor elhagy hangoztat. És amikor csinálta ezt ugyanilyen mértékben, nem. tehát az a fajta megbocsájtó hang nem, ami most ott van a hangjában, korábban ilyen mértékben nem volt benne. Mert akkor, amikor adok, akkor ö, én próbálom próbálom ö, azt mondani, hogy ha, ha nem csinálod meg a forgalmi feladatot, és itt tovább. Zsuzsának nem tudom, hogy hol tudott volna ö, ilyen, ö, ilyen állomásokat, hogy én eddig csinálom. Nem tudom. E lehet, hogy elfáradt, lehet, hogy a gyerekeinek most már több banyukra kell. És engedje meg, hogy azt is elmondjam, hogy a. Hogy, hogy támogatták ezt a lányt, tehát azt is elhallottam, hogy az, kifogyott az anyagi forrásaiból. Ezt neki pótolnia kell. Igen, de ezt menet közben is így volt, tudja? Tehát ez menet... tehát azt volna, Kérdezem tisztelette, hogy akkor azt kellett volna mondani, hogy amíg ki tudom fizetni a Bölcsödét, vagy az óvodát, vagy Elnézést, az ehhez, de nem, nem, nem, ehhez semmi köze nincs senkinek se, és ez menet közben is permanensen kérdés volt, és menet közben permanensen valamilyen módon ez megoldódott. Azt értsem meg, hogy én azt gondolom, Zsohás a jelen pillanatban bizonyos mértékig nem mond igazat, mert azt, ami miatt ezt az egészet abba hagyja, azt olyan mértékben se az ön, se az én orromra nem akarja rákötni. Az viszont a luxus... Hát, fiatal nő egyedül álló. Én ezt értem, de, de maga a folyamat, ebben igaza van, de maga a folyamat, amiben e, részt vett, e, ennél nagyobb mérvű is igényt tarthatna, beleértve a menetközbeni hozzáállásának a kritikáját is. Nincs ezzel semmi probléma. Nincs ezzel semmi probléma, mindazt, amit én mondok, a margontett tett megjegyzése, Tehát egy, egy, egy árboczkos mondom, beleértve, hogy ezeket már korábban is említettem. Tehát én semmilyen vonatkozásban nem vagyok meglepve, én többé kevésbé ezt valószínűsítettem, annyi, hogy tudtam volna a dátumát, erre hívtam fel a figyelmet, és egyben azt mondom, hogy azért a folyamatok ez súlyosan megsíndik. Beleértve, beleértve, ha az a kérdés, hogy mi a legsúlyosabb, az Már az... Már bölcsebb. De ne, ne, igen, csak az a kérdés, hogy vajon a migrációs folyamat alkalmas-e arra, hogy ettől e, Zsohá bölcsebb, bölcsebb legyen, e, ami egy cinikus kérdés, és a válasz nyilvánval az, hogy nem. Egyébként pedig ne felejtse, hogy ez egész nem jöhetett volna létre, hogyha egyébként pártunk és kormányunk nem vett volna nagyobb részt abban a folyamatban, amit civileknek Igen. kellett volna elvégezni, és most gyakorlatilag a civileken a civil betegség jött ki, tudja? Igen, tehát bennem is volt egy olyan gondolat, hogy na most megint szereztek ők egy... Tehát, tehát Nem, de azt értse hogy ugyanez vonatkozik a fiorvosra, ugyanez vonatkozik az, a BKV vezetőre, mindenkire ez vonatkozik. Mindannyian civilek vagyunk, miközben valamilyen munkát elvégzünk, és ott kevésbé vagyunk civilek, elfáradunk, de ezt az elfáradásunkat valamilyen módon kezelni kell, mert egyébként olyanok leszünk, mint a kamaszok, akik minden nap másba szerelmesek, és másban jelölik meg az életük célját. Így már most elhangzott egy szó, ami nekem is eszembe jutott, hogy hogy akkor lehet, olyanokat is tesz az ember, amit esetleg később másként gondol. Én ebben az államfelelősségét látom alapvetően, és ahogy beszélgetek, önnel, permanensen gondolkodom. Tehát amit most mondok, nem tudtam volna három perccel ezelőtt mondani. És az államnak az ezzel kapcsolatos felelősségét én nem érzem. Az állam kihasználta Zsóhár Zsuzsadnának a önkéntességét, beleértve, hogy nem tartott rá igényt, beleértve, hogy nem támogatta, de kihasználta, és Zsohál Zsuzsanna pedig elfáradt, és most visszatér, hogy bölcsebb lette vagy sem, és hogy ez a bölcsesség egyébként lehetővé teszi az, hogy még egyszer úgy lelkesedje, mint ahogy most lelkesedett, látja, ez ezügyben vannak én bennem hiszem. kérdőjelek. Én hiszem. Én hiszem, tehát én azt gondolom, hogy erről a a kis emberek csupán nagyvetővel még fogunk hallani, de szeretném, ha nem hallanánk de, de hogy ő, ő, ő nem fog ilyen ügyek nélkül, az ilyen ügyek. Tehát, ha, hogy ő segíteni fog az embereknek, abban én biztos vagyok, és köszönöm szépen a beszélgetéseiket. Hát, mint hogy tapasztalta valószínűleg, ha rajta múlik, nem ér véget. És hallottam. hallottam. Viszont hallása. Köszönöm, hallottam. hogy telefonál. Jó Hányszor, de hányszor abba volna így én ezt a kejfejancsit, ami nem egy társadalmi munka. Összességében teljesen pozitív az, amit maga mögött hagy Zsoás de éppen most beszéltem valakivel, aki azt, azt mondta, hogy amit most tesz, az roppant csalódása számára, de hát ahhoz, hogy Van, ez így. Én is voltam sohásosra. De a fontos az, ami a legutóbbi beszélgetésben volt, hogy ez egy állami feladat lett volna. Tehát amikor itt megdicsőülnek, és jönnek itt okos emberek, és azt mondják, hogy ennek az egész migrációs problémának mennyire pozitív hozadék, hogy látjuk ezeket a civileket lelkesedni, azok most fejükhöz kaphatnának. Én nem azért óberkodom, mert én a negatívumokban találok örömet. Én olyan vagyok, mint egy patológus. Megmondom, miben halt meg az ember. Nem abban találok örömöt, hogy meghalt, hanem megpróbálok rájönni arra, hogy mi volt az oka, és hogy mások esetleg ebből okulhassanak, hogy hogyan. Nem akarok okosabbnak látszani annál, mint amilyen vagyok. Berejtve vagy jelen pillanatban én is súlyosan el vagyok fáradva. Azért például ennek a kontárnak az elvesztése, nehogy ezt higgyék, és tegnap az egész Jakub Csak a sikerült megállnom. Meg hát ami a legfontosabb, hogy az ember miben és hogyan lát értelmet. Mert addig könnyű, amíg az embert alapvetően a lelkesedés haltja, hatadag adag lelkesedés és négy adag értelem, de ha másét nem, hát az életkorból adódóan ez az arány átalakul, és hatadag értelemmel és négy adag lelkesedéssel sokkal rosszabb. Mert a lelkesedés az, az olyan, mint a helyi érzést aranítő. Amikor az ember lefújják azzal a hideg sprével és a falacét rúgja. A hatás alatt. Na jó, nem akarok kukosabbak látszani a keretén. Akar-e bárki bármivel kapcsolatban megnyilvánulni? Én 51-ig leszek itt, hogyha nem telefonálnak, és 10-ig leszek itt, ha betelefonálnak. A hónapi műsorban amikor 39-kor érvéget. 0670.9395 és 0670.93996. Belélt, hogy aki az SMS-t küldte, az útos került elő. Машенький. és nem most valakivel beszélgetni a mai két és fél óráról Összégető partner. Meg még egy. 0793995 és 96. Partner, annyiban, amennyiben bárkit elfogadok, ha van mondandója az eltelt két és fél máru. Én csak a Zsohár Zsuzsa interjút hallgattam, mert addig aludtam, mert beteg vagyok. És nagyon sajnálom a hölgyet azért, mert hogy hát az a, a szociális munka az egy komoly szakma. Amikor az az újságíró hölgy, aki egyszer még régen a Budapest rádióba segített egy hajléktalanon, annak is voltak utóhangjai. Emlékszik rá? Igen. Viszont Igen, emlékszem rá. Na. No. Szóval az a helyzet, hogy ha valaki, mi amikor ezt tanultuk, akkor önismereti csoportra kellett járni kettőre is, nem véletlenül. Szóval az van, hogy amikor az ember segít, és nem talál kapaszkodókat a hivatalos fórumoknál, akkor olyan hősnek érzi magát az ember. Aztán amikor mindenki a, a civile, civil segítők, akik mind hősnek érzik magukat, általában egymás ellen szoktak fordulni, mert a hibák azok azért megszületnek a szociális munka mellett, mind a mellett, hogy tel és tele vannak jó akarattal és ezt senki nem tudja elvitatni. És a Zsohá Zsuzsa csoportja, én nem tudom őket népszerint, de ha ők akkor nyáron nem segítenek azon a tömegen, akkor én nem is tudom, mi lett volna, mert az az, az, az, az, az, az az állami közöny, ami ezeket az emmenekülteket övezte, az borzasztó volt látni, és jó volt látni, hogy van ilyen, de miután magukra maradtak, hát így így biztos vagyok benne, hogy azért egymásban is találtak hibát, és akkor az egymástól kapott seb azok, azok hát nagyon tudnak fájni. És ezért érzem én a, a Zuház Zsuzát egy nagyon csalódott embernek. Haló? Hallgatok, van ugyan, amikor nem beszélek, szerintem. Igen, azt hittem, meg Nem, alafejten szerintem... egyetértek Hát akkor egyetértünk, akkor én ezt elmondtam, és, és hát nagyon szomorúan várom azt, hogy talán valahogy sikerül összeszednie magát a Zsóház Zsuzsának, hogy egy kicsikét erről. A kérdésben nem sokkal inkább az, hogy vajon azok az, azóta, igen, köszönöm szépen, tehát én előre nézek, és azon a Mura Veronikával folytatott beszélgetésen gondolkodom, hogy abból mi lesz. Ha azok a peremfeltételek igazak, amelyek egyébként, és akkor ne felejtsék el, hogy én ott kérdezősködöm kormányinfon, és olyan válaszokat kapok, amelyek nem igazak. Csak éppen nem tudom őket cáfolni, aki pedig cáfolhatná, őt belevették az alkú folyamatba. das és hört 0670-93995 és 96 először. Zseni Alisoltás Zsolt, köszön. 0670-93995 és 96 másodban. Ne felejtsék, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Kísérleti adás maradt, döröpont, kokat, gmail.com, és de a világ van, és akkor az ügyben nem változtam semmit az elmúlt három évtizedben. Köszönöm találja <laughs>